тому що німці – фашисти, звірі, – схвильовано вигукнув Євта. Вони обіцяли визволити нас з-під московського рабства. Але подивіться, що коять ці визволителі. Пункти добровільного в лапках запису на роботу до Німеччини – це справжній невільницький ринок. Вивозять нашу молодь, наших дітей, знекровлюють націю влаштовують облави, чисто африканські сафарі, для відлову тих добровольців. До Німеччини вже вивезено близько двох мільйонів українців. Але й ті, кому пощастило уникнути неволі, на межі загибелі. Минулої осені німці визначали селянам контингент – примусову здачу хліба, за який сплачують так мало, що це фактично здирство – в Карпатах і тут, на Полісі, люди пухнуть з голоду. А ще й Лігіншафт. Ну, ті самі більшовицькі колгоспи з такими самими грабіжницькими функціями. Тільки різниця, що керують ними німецькі і польські директори. А працюють селяни задурно, на благо Рейху. Вдень у Лігіншафті, а вночі на своєму городику, аби не померти з голоду. Ось вона – Німецька свобода. Нічим не краще за більшовицьку. Україну перетворили на колонію. І єдиний вихід – починати організовану боротьбу з німцями. «Треба створити свою повстанську армію», – не витримав Качинський, і бійці відразу загули. Єфта зачекав, поки стане тихо, і продовжував. «Ми помилялися», – коли вважали, що ворог мого ворога – мій друг. Німці багато і гарно говорили про свою прихильність до українського народу. Наш народ простодушний і довірливий, і керівництво ОУН не виняток. Ми – плоті кров свого народу, нам притаманні ті самі вади. Ми визнаємо, що були короткозорими. До того ж, нас збивали з пантелику мельниківці, які стверджували, що німці – наше єдине оперття у справі розбудови самостійної української держави. Очі нам відкрила реакція верхівки Рейху на акт від 30 червня 1941 року, коли Раду було розігнано, а її членів заарештовано. Ми були змушені вивести на південь близько тисячі членів ОУН. Однак утрималися від негайного переходу до загальнонаціонального збройного опору. Запальний Качинський знову не витримав. Москва засилає сюди нові й нові загони червоних партизанів, які складаються переважно з чекістів. А ми за прутень тягнемо замість готувати командний склад для майбутньої регулярної армії. По перше, Остапе, вважають тут дівчата. «А по-друге, сам знаєш, ми не тягнемо за...» – вояки засміялися. «А вже організували старшинські школи у мостах під Львовом і під старшинську школу в Поморянах, а також курси радистів і санітарів». «А санітарок?» – почувся молодий жіночий голос, і знову всі засміялися. «Неодмінний санітарок», – запевнив Качинський. «Але за однієї умови настала тиша». Приймати туди будемо лише панянок. Слушно? Доктор решає. Сивоватий лікар в окулярах закивав, і присутні просто зайшлися реготом. Так серйозно все це виглядало. Збори тривали до третьої ночі. Потім усі почали розходитися так, як приходили. По троє, по п'ятеро. Ординарець Качинського приніс чай, заварений на травах. Вони пили тримаючи металеві кварти без ручок обома руками. «Звідки в тебе лікар-єврей?» – спитав Євта. «О, доктор Шая? Це легендарна людина!» – засміявся Качинський. «Навчався у Франції, практикував у Варшаві. Він лікар від Бога. Може відірвану руку пришити». Щоправда, вимагає, паразит, тричі на день мити у шпиталі підлогу, стіни, навіть стелю і безперервно кип'ятити інструмент.